Gaiolan lan mundua joratu nahi duen emankizuna euskalik ratietan hemen elkartea gure partaide da emankizununen ekoizteko hemen barnek aldea eta kostaldearen arteko lan hagemanen askartzeko ari da baita ego euskalik ere animatzaile zira hortan, Franziskari kart Egunon! Eta edugaren saio untan langilean parte hartzea aipatuko dugu rokorki gure gumitekin Don Ibanegarazetik, Jamark Osafren, EDF-eko langilea, egunon? Egunon! Jon Olai Zolao Labehiako langilea, egunon zuri? Egunon! Eina utaramendi, lab sindikatuko kidea, egunon? Egunon! Eta Gracien Urruti, agur empricharen langilea, egunon tzuri? Egunon! Eta entzuten uh, denean, hor, uinarituko gira enprisa hundietan langilek ez dutela parte hartzen enprisaaren kudaketan, sindikatuak deskonektatuak direla langilean kezketaz eta langileak ez direla asuratzen enprisaaren egoeraz. Hori ipatuko dugu biherren parte batean, oar nio bat ere hasi eintzine, Francis aldioro, eta zu bereziki, emazte eta gizunen harteko parekotasuna izaitia main unen inguruan, ez eresh, da beti eges, da gauk eh, ez zinda. Baina ezta ezta kurua, apiri uh, leko xaiuan ala ere, emaztean lekoa, eh? emprichetan behar dugu? Bai, eta behinguan emazteak bezik estila izanen, odian emaztean lekoa lan munduan aipatuko dugu, el du deni laitean. Hala, belas guazen, xar geitezela, euskal ihatien kaiolan. Parterzaren orkespen tipibate einen nugu eta horien empréchena Jean-Marco Safren Zurekin hachiko gira EDF eta enediseko langile sirela bon, Lehenik, horietarazi, uh, soenek EDF einen baki gu Enedisek ere, baina onda horietaraziak bereshiak direla aktivitateak horrein Beraz zertan arizizizate? Ba ebon, bakari istoliko tipibate egiteko lehen hau EDF emprécha Zen elektrika mundu guziak kuteatzen zuen enpresa. hode hasten zen uh, produkziotik eta uh, transporteere egiten zuen eta distribuune arte erhi beita etxeko uh, kontorga arte. Hori dena ed dezakk uh, egiten zuen. Gero uh, izan ziren uh, legikutsi eta MmekMiki egin dira beste horiek eh? uh, konkurantzia sarxtu uh, da, Eta Ginecha rasise uh, jenden honetan uh, zela baina ez uh, bon, uh, sta kite si, si menturaz elektrika horai uh, erosten alda ainitz likuetan ez bakarrik EDF ari oia DFA da uh, ezipat non elektrika chal senduen hornitzaile bat eh bai hornitzaile bat baina ez bakarrik hala ere uh, produkzioa uh, Ztral nuklearrak EDFak ditu kudeatzen. baita erezena uh, drojo elektrikoak ere, horiek uh, denak EDefak ditu... Uh unokoantze horik uh, kudeatzen. Baita ere, uh, uh, panel uh, fotovoltaika horik uh, egiten duten elektrika gusia ere, EUDFari da txaltzen, uh, nor uh, bako txak, txaltzena uh, aldu bakrek EUDFari. Eh? Ez du txaltzena uh, adibidez uh, total edo energia direkta energia edo zasi izze empresari. Horai bada irutan oita amak bat uh, elektrika saltzaile, hornitzaile behar nezake. Baina gu uh, enedizek du uh, egiten uh, elektrika distribuzionea eta nahi bauzie uh, linean, kudeak eta depanaja eta horiek denak hori gure gaindira. Buka dibidez, uh, abian girelarik uh, norbaiten etxerat uh, depanaja baten Ez dakigu, ya... Gizon horrek, edo joan mazte horrek, uh, nori irosten duen uh, elektrika, eh? uh, guretako igualdo... Sare Char, eta zokupatzen ziste? Gu, sare eta zokupatzen gira, bai, uh, uh, moien tanzioen hortaik eta etxeko, uh, etxetako uh, uh, abonatuak hartio. Eta, bon, langile eta arduradunen artean, zailada berra da labur bilzia, baina nola antolatuak ziste? Bon, biziki zailada, nahi bauzu EDF-a hain da zatitia, eh, EDF-ak iduriz ditu biziki zorra ondiak. Eta enediz da EDF-aren barneden enpresa bat, eta enedizak irabazten dituen sosak eh, behar ditugu iragan arrazi EDF-ari, eh, eh, aksiona, aksiona duner. Odeon ara, eh, zailada... Eh, Gugira errekatipi bat, uh, isurzen dena, uh, itxas ahondi uh, batetan. Eta errekauktarik, langileek zer uh, hitz baduteok? Uh, uh, kondutan hartuadea langilean hitz, hitza? Langilean hitza, ona, uh, kondutan hartia da, uh, bon, egin batean nahi bauzu, odion badira sindikatak, sindikatek uh, badute... Beren pisua, memento batez, edo eh, zuzendaritzak daritzak eh, nahi duelarik eh, joko handi bat da. Eh, noiz, no, gutaz puskat, hanfen, eh, biztan da, hodien badira legeak, eh, legeen arabera eta legeak errezpertatzen dituztela, hori or, eh, bai. Baina gero, eh, guk ez dugu parte hartzerik edo eh, ezgira gira ardura azteko kondutan hartiak eh, nahi bauzu eh, eh uh, nacional mailan ganezake. Eh mm -hmm. uh, jon uh, Ola Berria Kooperatifiako Langile zira, hai, no? Ola ya. Berria ustaritzen da, hori da? Bai, xupo lao zoko da. Moldeak uh, ikusten ditugun ta ugita bi eh uh, me sortzi an kooperatifan. Moldeak zertarako egiten itsuai? En fait, moule de acrylabitzinira plasticoscope sak eco-tech chez Lianditan. Ta guko giustu mouleak ekoizten dugu gero beseiro ichalceko e taiaq euh puis un pièce que produit produit produit chez ko. Ta auch dou la amahuchte silicone scope mouleak iteni tout. Ça illustre Franchiaco Eme sortzi ziztela? Oui. Noi sortu zen? Mila behatziunta, laurogeita, lauean. Ezen uh, laurogeian, baina bueno, ezen uh, kooperativa bat. Ah. E prezeski hor uh, nolaibiltzen zizte kooperativa bat da, zera nahi du? Zera nahi du lantegiori uh, lantegilean uh, eskupean dela. Jaki merdena, uste ba, du, bi uh, kooperativa mota, bada an administrazio konziluarekin da bilistenak da eta, eta justu uh, nauhibatekin jaide na baina nauzia boskatua urtean baina A, eta certain ta gouk uh, administrazio konziluarekin ala bas administrazio koncheiluak zenorabide askagarak finkatzen ditu uh, bai, bai bai eta soique su uh, langile parterre sailavait cela ta sento Barte, hartzailez iztela, afera hori... Eragin duzu edo, zer... Errabaki uh, nahiko garrantzituak erabakitzen du... Edibidez... Uh, Makina behien erosteaidea una denez, edo ez... Eta boskatzen da boska ba, boska dena... Mm -hmm. uh, gero zer gehiago... Edo zen suso 80ne, Bogasta Asida, hasta que se ha de dos zonas. Uta bihurtu itutz. eta bez uh, bagnekoa hemenak, xer aski horizontala tiene funtzionamendu eritean la. Ala, misra su concheiloa ala ere zen duzue jerarkia gutie. Sartzeko ba, parada bada beti eh, mm. Administrazio-Konselioan, beraz, eh, mm. ezin uh, fen, gero egia da jaijarakia ba, bat bat dela, nausiekin mm. eta hola uh, ibiltzen baita. Mm. Baina ez duzu esan, ditzen beti zuek azpianta hori gehinean eta nola no bizitzen duzu esan. Uh, Sartzeko parada denez ezin ira plenitu esan. Mm. Joan engira uh, ustaritzetik erganen dugu eleta aldera, naiz eta esten bakarrik leku batean agur uh, gasnategia. Grazien, urriti. Bon, uh, hoitara si, agur uh, gasnategia zertan ari den, eta ezta bakarrik gasnategia geinera? Ta bakarrik gasnategia, eh, latanoita batean enustez sortu zen, jan txelekuk moldaturik, eta gero, ba, izan dena, peiok, semiak segide hartu du, Eta beste entrepresabatzue hori ditu, beti eh, bo, jateko, bo, adagi edo beste zermaitzu atzoin eh, maiteko. Eta dira guayen ustez zazpi sortzi entrepresa. Bai Espainian bailandesetan eta ba gira... guk eletan gazna haizik ez duetan. Eh? Bada eleta? Bada mendibe? Mendibe, bai. Gaznategia ere? Gaznategia ere, bai. Uh, Koagaz ikusiut bihagenoan? bai. Anaserre Zitziak eda? iten dira, bai. Zeran oso? Arragia. Arragia. Eta Ego Aldiantološa? Ego Aldiantološa, miskohtza eta Izozkinak. Eta A-Zedmonere? A-Zedmonere, bai. Gu horre genia horrek ez ditudenak ongi ezagutzen, eh? Gu heletan egiten gira, eta irratin, gudan egiten gira peskat ordaintzat. Borturat? Men, borturat, kasko horretat, bai. Pausua dit ezen, wiskat. 19-ezgeroz? Di latonoita bimila saspian. Ah, du la uh, amabal amabos ba. Ba. Oh, bat uztizianen dugu. Da zerglikudu okay. uh, langileak aguren hause... Aguren, bo, eran behar behar gauzat, mini aintzine honitzen beste entrepesa bo handizkoa tian, eta nik zenitu nuena hor schartzean, bistandena, bo, ez zautu nuen uh, aita, eta segidan gauza bo, reitan lal nutana, beti uh, erba, nik alasen ditu nuen eh, lehen mistiko elgarizketa engin nuela eh, eskuaraz hazi zautan eta enetako alako zerbait egin zautan eh, beste beste lotura bat bezala eh, konfientxia bat ema, eman daut eta betien E, Gioztik e, beti e, bai aitekin, bai semia ekin, haize, e, bo, bo, ni adinak epizkate iten du, e, peio ni beno gaztio baita, eta haize xot behar bat mitzatzen iz haikin. <laughs> Emena, bo, harreman honak, erreiten aldut, harreman honak ditugula, biztadena, guke bat ditugu, goe, engungunzietako lanian ahazua bat ditugu, mena erreiten aldena da, ere, e, nausia hor dugula tokian, Eta nahi dugu laik, mintzatzen algiela. Guri, eraiten alda, bedaren, mintzatzen algiela. Ba. Denetaratzen bat ziste? Bo, horremen bagida, berroi, berroita amak bat. Baina gu, guen mutxua, fabrikan fabrikan, kasniten bagia dotzenat. Mm -hmm. Eta uste dut, horretarat, peiok, baditula, hanbesten presa baititu, eta ez bakarrik uh, janarian, baitzi, baititu ere uh, etxegintzana, uste dut, egunta larrogoita langile orotara, inguru, baid. direla. Mm -hmm. <laughs> E ena Eta badirala ere langile batzu sartuak uh, sindikatu zonbitzutan edo Nik ez tene dutiko ez guk eztugu biziki ja uh, ehieriteko argatzen da. Uh, Bainen ben uh, bon gu, gureinean gure, gure hartzen du. Gure ekiten ikusten dugu arrazoak badiela badielari bil, biltzen biltsengira mintzatzen gira gure artean eta gero bon mm -hmm. kotzak uh, berrie iten du joiten da uh, nausean edo buruzagin ikusterat Gitz ezen nahi hau zu, ez da gutun bat jortzeik edo bo, mm -hmm. entrepesa hondi horietan bezala, bertitu, gutun bat horri, gure, gure hartian pasatzen da nahi hau zu, xinpleki. Eta da mendi, lab sindikatuko kidezida, eh, dugu lab, eh, baina horri jardokitzeko, enpresazon baitzutan, ez dela uh, sindikaturik, ser, zuk zer dio zu? Ba, Niri ni ustez dela Katx bat e, sindikaturik ez eta askotan sindikatuaa ikuusia delako zerbaitza baliz bezala eta, eta sindikatoa bukaeran tresna bada, e, elkarrizketa laguntzeko eta eta nomaten ere soluzioak e, at maiiteko nagusiarekin. Hori e, egintzten duan enpresat txiki bat berrogei eta berrogeitamar e, langileko enpresa bat ipereroskalerigian ez dela enpresat txiki bat. De enpresa ertain eta kasiken handi beraz e, hori da kontutan hartu beharduguna, eta enpresa horietan e, arazoak ez daudenean ongi da. Arazoa astenena arazoa asten denean. eta e, sindikatuen presentzia askotan ez dula sentitzen edo be ja sentitzen. E, bon, hemen ondo konpondu daiteke hemenduguna guxita hitz egin daiteke, e, biziki ongi kooperatibaban pixkat berezia da egoera bai egia dela, erabakien parte bat izatena algarela, baina gero e, okertzen denean giroa, askotan hor bai sindikaten joaten gira, eta askotan berantegi. Eta hori da, nirustez, e, filosofia aldatu harko genukela, e, lan osasunaren munduan bezala, prebentzio ezala ere sindikatu bat izatea enpresan beti lagungarria izan daitea. Zenta TPO enpresa oso ikpien haute eskundean garaia da, ez gira orta baina ala ere uartu geitezke gut, langile guti e, sindikatu batian sartzen dela, Bon, errandu zu, Iparra Euskal Herriana, eguneko larroita ama bost, enpresau xotipiak dira, naski? Bai, ongolako zer, bai. Eguneko bostetan dela agur, adibidez. Hori bai. da, zinkezka, takasik, ba dira, haute bada baina, oino, uh, lan bat, jadanik, eriteko, uh, jender, langilek, bon, xo izazue, xindikatuetan xartzen alzizte. Hortan da, pixka bat ere, haute eskundeak, ba dira, urgunago ikusita. Bai, eta, orokorrean, sindikalismoa, Benetan, e, aldatu barko genuke sindikalismoan idudia, iduditzen zait. Eta e, pentsatu gabe sindikatu handietan nola fonzionatzen duten eta zer suposatzen doen, e, zuka aipatzen ziren, moduan, euskera eta konfientzia enguduan, ba, niri ustez, e, e, e, euskera rekikoa dibidez ez dugu konfientzia hori sentitzen sindikatuekiko ekiko, ez? Nagusierikiko berdin bai, baina sindikatu ez da hain bestena baritzen, ez? Eta, eta ez dut uste hortik bakarrik begiratu behar dugunik. Niri ustez, langileok e, ulertu behar dugunik dugu bere usotasunean eh arazoa izan aintzin antolatzen bali bagira eta ikasten bali dugu e, izan enpresa ertain edo txiki edo handi batean nagusiarekin hitz egiten eta behar den bezala egiten ere lagungarria izan daiteke bai egoera indibidualendako baina bai egoera kolektibuen dako ere bai eta baita ere enpresaren dako ona izan daitekeela sentaskutan hmm. ez geha konturatzen baina enpresa buru batzuk eh nahi gabe deretsua gaizki ezagutzagatik ere akatsak egiten dituzte. Eta akatsa batzuk e, oso garesti pa, pagatu daiteke ondotik. Eta hori ebitatzeko sindikatua dela tresna egokiena holako e, lan harremanak hobetzeko. Eta nire ustez hori izan behar dela mesoa bere oso tasunean. Mm -hmm. Zer den da motan, sartuada lab, horrein uh, ahalugu ziak unkitzen ditu labek? Bai, egia e, labek 2003, Tik sortu genuen eh, lehengo urtean hogei urte e, bete ditugu. hasi dugula zerbitzu pribatuetan bere osotasunean eta pribatuan diren enpresetatik hasi dugula eta bi mila tamautik e, gutxi gobera hasiineera pixat federerazio publikoan ere sartzen. E, Pentsatzen genuen lako, justu, e, federazio publikoan edo zerbitzu publikoak frantxez estatutik kudeatuak direlako pentsatzen genuen, er, zailagoa izango zela ortan sartzea eta ortan eragitea, eta bukaeran konturatzen gira alderantziz dela, beraz bai, Ez sektorek guztietan izan laborantzan, zerbitzu priudatuetan, medikuntza sozialean eta pixkanaka mm. edatzen ari gira. Eta lehen partia bukatu entzin, Franziska Rikart, hemen uh, elkarteko kide bezala, bon, panorama Hortan, zer gehitu? Bai, bakarrik, uh, ze harlotan haidien enpresak ere, uh, oso interesgarria da. Uh, ikusten da zerbitzuak uh, gorapena aski askia hundia egindutela izan dadin zerbitzu publikoa eh, ala nola, bandezan CAPB bakarrik zomaid uh, langile dituen, baita zerbitzuak uh, Jean-Marco Zafren uh, enpresa publiko batean zen azteko lehen EDF-a, ordean bon, ara, lan egiten du, osasun ere bada animareko jendea Hortan uh, lan egiten duna gero bo, laborantza ala ere aski azkar dugu oraino, eta aldiz ekoizten dituzten enpresak hortan da, berba ono gehitzen al, ez eta berba horren usaiarik ere ez da eta enpresak tipiak direla, eztian errandu zuen bezala, egia, -ja, amaretik amar behinogutiago amar baino behinogutiago dituen enpresak dira eun eko laro goita bat uste dut, e animale Eko sifrea da, aldiz ikusten da ala ere aldaketa bat, eta badira enpresa batzu askifite az ask, goratzen direnak, eta horiek dira amar eta ogoi langilean artekoa. Hor, hor bada gaitzeko pumpea egin dena eta hor behar bai ba zaiten dira ere arazoak kantolakuntzan eta horretan, hor uste dut bat zerbait aztertzeko. Gero badira uh, inotek ten zuen bezala ogoi eta berrogeita hamak langileen arteko enpresak uh, kuppururu bat hala ere eta horietan ere orden aski diferentzi egitenna da familiako enetak enpresak eta beste zuzendaritza edo filial edo hoitarik diren enpresetan eta hor ere agemanak oso desberdinak dira eta gero biztadena badira batzu oso ahondiak, behinan horiek bat edo bi salbu zuzendaritza ez da emengoa. Eta horiekin hagemanetan sartzea oso zailada. Hor, guk eskoalerrian ikusten duguna hala ere zuzendari, tokiko zuzendaritza delarik hagemana erresten duela, batzutan badira arazoa behinan, hala ere oroak aski erresta. Aldiz guneko zuzendaritza barima da, nahi du deliberuak edo bordelaan edo Parisean edo beste numaitik harttzen direla, Ordian arazoak uh, handiagoak direla. Lehen partea egina eta eztabaidarat pastuko dira kai holan entzuten ari ziste euskali ratietan, langilean parte hartziaz ari gira gaur, eta lehenik entzuten dena, enpresan eh? hundietan langileak ez tutela parte hartzen enpresaren kudeaketan, sinikatuak, deskonektatuak direla langilean keskez edo kesketaz, eta langileak ez direla asolatzen enpresaren egoeraz. Bon. Enpresa hundietan, nola da langilean implikazioa, janik, ohar horiekin ados zirea, jamarko zafren. Bon, es es showera, uh, gero uh, mentura eskolegian uh, peskat uh, beresia de la coz edo edo mentura zgorrixokotan uh, beresia de la coz. Naiele es eh uh, emprecha un diaque u uh, urunzendira, uh, adibidez uh, EDFaren kasua manenduta, uh, Lena Ubasiren uh, uh, Nor nahien jenden jende no, eta jendeak joiten alt altziren uh, bazen ahera bat egina edo kanboko edefan, edo garazin, edo baionan, ara. Bon, horiek denak etxidituzte, nolaz ez giren gehiago ornitzaileak eta nahi ala ez uh, xoko otako jendek uh, bon, ezagutzen gituzte, badakigu nunari harri giren lanean. Eta gure ganat uh, egiten dira jendeak uh, badituztela ikkezkak uh, eta pentsatzen dut, enpresak badakielea eta jostatzen dela horrekin ere buskabat nahi gala ez. Horten, uh, nola jendearekin ahremanetan giren, uh, enpresak ez du uh, egiten al, uh, ez bezala uh, zer eta nola pasatzen diren gauzak uh, ara elektrikari buruz uh, uh, bazteretan. Odean, uh, Menturaz baliatzen gituzte, baina ez, guk badugu hageman susena shoko eh, otako eta nahi ala ez, enpresak eh, boksatu da egitera ere, jendek eh, eh, galdegiten duten, sekibitzu ogen emaitera. Ez taqita zen nuen galdera? Bai, egia er, e e da u uh, algira aldaketa horiekin, zenbaki bat inberg dela dibidezen diseekin u hon eramaiten uh, gaituena. Neuiztenka gertatu zauku, eh, pertsonalki guri irratian, be, jamarko osafren daitzia, <laughs> gero neorezin ukan ez, De, barnetik ere, uh, zoek jenditzen duzu euri, hori janduzu, bez, pentsatzen dute langileak ezirela solatzen enpresaren egoera zezira ados horrekin, jamarko osafren, bai, bauzue konzientzia bat, baina, geho, barneko funktionamendua ez dela gehiago unxa biltzen zuek barnetik zerra laketa ekarzen aldu zue. Ben, nahi bauzu beti uh, gure xoko hau uh, nahi ez defendiatuz, ara. Uh, gu, uh, ara, uh, nahi, nahi dugu hemen emengo jendeak ukan dezan iria hundietan bezen txerbitxu hona. ona edo parekoaz eurik. Eta hor dion denak egiten ditugu uh, beti izan izan diten, edo barnekaldeotan, gure presentzia hori izan dain. Eh, eh, Pentsatzen dut, ez bagina defendiatu, aspaldian, zentro eh, bat beziketzela izanen, bayonan. Era, errexago izanen zen horien zat, hasteko xos ge, gutiago galduko zuten. Eh, Nola da hoai, eh? eh? oh, bat baionan gero? Eh, bon, eh, gure kasuan bada baino bayonan, donienelo izunen kanbona, garazin, ortexen eta maulen. Mm -hmm. Hala, hizik duzu epizkabatala ere. Eba, nahi bauzu biztanda uh, orientazione uh, ahondi guziak, parixetek artiak direla. menan parixetek artia dira ere, nahi bauzu, uh, uh, bretaniako uh, deefarenzat edo alzaziakoa edo nunaiakoa. Uh, Ordean, uh, nahi bauzu, xerbitxuri uh, nacionala zen, Serbitzu publiko bat zen, eta entziatzen gira nahi ala ez defendiatzera, serbitzu publiko hori. Eta al ere, gure enpresaren kezka nagusie bat da, eee, äh, äh, zerak, äh, jenden, jendeak kontent izan diten em, eman serbitzuaz. Hori biziki kondutan hartia da. Ez langilena gilena auch, emintuzida, enpresaz? Enpresaz, enpresaz. Ara, gure serbitxua eta uh, guk emaiten ditugun serbitxuak, edo enpresak emaiten dituen serbitxuak, eskaintzen ditugun serbitxuak uh, noiz, uh, noiz nahi aztertiak dira. Eta horren arabera dira egiten, uh, ditu egiten enpresak inberzioak. Hor dion, uh, denak lotiak dira nahi bauzu, ez da uh, argun dife enta da... Uh, xer, eta enpresak tipi batekin eta no no hai koste bai, jauso sindikatek ere, eh, uh, bueno, hurbiltira uh, langileen kezketaz eta horiek, uh, fin, ara, horiek berarriskoak dira uh, gure enpresa mota batetan, agund berarriskoak dira eta Egiten dute lana, zeurik, e, igan arazteko e, ara, langilen keskak e, ez sobra urhuntzeko e, zinezko gure kesketaik. Aldatu da bez, aldaketa ona izan da, bai, bagnetik, bai ergan edozu, ala ere zentjoriek atxiki dira, zenitzen duzu, u gero ariburuz, ala ere ez dela hund peko egikara joa nunbait zerbitzu bat eskaintzen dela betien en edizenganik. Bai, pentsudut bai, pentsudut, euh, pentsudut, euh, ara hori zure uh, astela sekulana askiona, eh, jendentzat. Mainen bora badago hor no animalek ona askita badai, difata ene dizenaktean. Bon, ara hori, bon, hori, hori uh, bon, uh, zugu comenperatzen mainen eh uh, uh, ba ba ba ba, mm. beharik beharik hori sandilela, en en tout Uh, Nitz operazioen eginek izan zela, memento batez, garazin, edo... Bon, Guk, greba... Bistanda greba... Ez da beti untxa ikusia dienden, dienden begietarik, benen, behar da kompreniazzi uh, diender eta zera bon, egitea sindikaten lana eta en iso or, sindikatek hortan uh, untxa komunikazionia egiten dutela. Norbait jartzen dela ikirreban ez da sekulan uh, bere plaza zat, eh? eta ardura, ardura uh, gizartearen honetan da, behar horren uh, espikaazteko... Uh, E, nehiduriko hor sindikatek dute hutsa e, hundia eta menturaz e, ganezake espiritu e, eta oin gutxi, je, oin jende gutxi balinbata sindikatu horik ere e, ez dutela menturaz e, aski, untza espikatzen e, zerden e, sindikat baten e, lana, e, nehiduriko eh? Justu jardukitzeko eni altra mendi erantzuteko langileak dira tresna e, eta langileak edabakio dutela. Sindikatuak e, sindikatua tresna bada antolatzeko eta niri ustez e, ez dugula alderantz egin behar sindikatuak ez dit, ez dute inoiz egingo langileen ordez langi e, langileok erabaki behar dute tresna hoiek sindikatuak izan bat ala bestea e, hartzea eta erabiltzea eta askotan pentsatzen dugu sindikatuak egingo dutela gure ordez. Eta hor, berak esaten duen bezala, nire du, iduritzen zaite bale, sindikatuak egingo dute. ez. O, sindikatok borrokatu behar dela, enpresan borrokatzen zaiten bezala. Atxiki behar dela, al, albezain urbil. Eta Maren Uski, EDF bezalako enpresan dioietan, negoziazio geienak parisera dituzte. Naiz eta hemengo golu enpresak e, eta beharrei erantzunten dugula, Negoziaketa hioek gehiengu dira Parisera egitera eta Parisen ze gertatzen den eta nola egiten den ez dakigu ez guk eta ez bertako langileok beraz iduritzen sait alerantzi zein barko genuke eh langilok erabili antolatu eta erabili sindikatuok gure e, gure defendtsarako eta ez bakarrik defentsarako. Baizik eta antolatzeko behar den bezala zen. Hor haipatzen duzun bezala beti zaude defentsan. Ari gira, e, hau defendatzen, hau defenditzen, langileen lanbaldintzak e, ditugun e, aukeroiek defenditzen. Ez ez, antolatu behar dugu gure lanbaldintzak obetzeko. Eta patxatu behar dugu sindikalismo batetik defentsatik ofentsibora, maiz ez bortzaz konfrontaziora beti. Baizik eta zer nahi dugun. Zer nahi dute e, EDF-eko langileok, bertako enpresetan diren langileok, zer nahi dute, eta nola borokatuko dugun, nola antolatuko garen hemen, mesuri pasarazteko. Eta Hortan ikustallderant zizaktu bakko genuke. Adados e, nago sindikatuok e, bautugola gure hutsuneak eta hobeto fontsonatu bako genuke, eta gehiago esangoguruke elkarrekin fonttzionatu beharko genuke sindikatu guztien artean adostu e, nagusiarekin hit egin baina honlenago. eta askotan hitz e, egiten dugu nagusien eta adostu barharko binnatekea aurretik, eta behin adostuta eta behin definituta zer nahi dugun joan e, alalddarrikatzera. Eta horretan nik niri ustez, badugula eh, askolan egiteko, badakitez dela erresa, sindikatu guztiok eh, euskalegio honetan zaila dela, badago elugaldetasuneko arazo bat, pentsatzuntel kargoarekin hobetoko dugula datorren urteetan, baina hemendik dikirabaki behar dugu zer ingo dugun bilak. Mm -hmm. Parizetik eletarat behiz diteko, gracien erruti, agur gaxanategiko langile zira, errandu zu, ez zela jendea initz, xartuak sindikatuetan. Ba dez, ba zela manera mintzatzeko, egiten ziuen nagu gusiarekin. bai. Eta, Prezeskin, nol, antolatu azizte barnetik zer da jont, hierarkia bat, edo... Hierarkia bada, nahi bauzu, goa jipeio, ez da zuzenki arduratzen goe fabrikaz berzen berz horro baita emana, emana du, bo hemen goa da, hemen go gazte bat, eta hori ideeraiten aldut, nik, izautu izan dut, e, haintzineko enpresan, nubeitik etorriko etortzen zen horro bait, gisa. Iduritzen Be, zaut beti uh, entrepresa txipia zen hast, hastian, eta dituz zgeroz iduritzen, zauku ustez hemengo entrepreser, Numaiteko jendia, entrepesa, hauniko jendia, berdula, ekagazi Komplexo zer, bat. Komplexo bat bezala. Eri nikala senitzen dut. Aldiz orain, badia initz gazte, e, formazioniak inabituzte, eta kapabere baitira, sustenari gizra, edo teknika mait lan, eta lanain egiteko, ta ongi egiteko, eta horire, ainiz da, partetik ere, bon, e, emango normeit da, guhe zaudzen duguna, laborari e, seme edo alaba, eta... Hortane gauzabera da, iruditzen zauku, mintzatzeko beden er errexo dela. Beharba, ez du e, berdin, guri e, han buru berdin gauzabera izanen da, mena, guri iduritzen zauku beste loturat badela, aiz ezo taigira, aldiz, e, istan gure gure egon lanean agrazioak baditugu eta iduritzen zauko gai batia proiektu handi batzu eta guke na eginuke gure aldetik izan hain zerbait unik bai mekanizazio mailan edo e, bestendanatoria aipatzen dugu aipatzen dugu biztanena intzuten dute eskutatzen bizternena gero Geroak eranen du, zerbait... E, Egin handen e, Bon, pazientzia hartu behar da... Beti, beti mintzatzen gira... Iduitzen zauku, beti... Bon, ez gela beti intzunak, mena bon... E, la, ez, da, ez du langile bakotxak bere... Edo antolatzen zizite taldeetan... Ba, Ideien emaiteko... Da, na, guk, uh, ema egira, gure gure taldeak bere... Ditu, ta, gure taldeak bere... Gure gurea defendatzen dugu... Gure ez mintzogira... Serbitxo mm. bakotxean erudiko berdin da... Mm. Ena, hori iruditzen zaut, hori, hori badela. Eta ostean eraiten zinuena, e, numetik etortzen dielarik e, nien nebatzu, alainan buruzagi bat edo, entrepresa kezkan delaik, buruzagi gisa batia da, edo e, estu alako aso larik biztan dena, e, este malimada, berzen noapeit nu, joan enda. Aldiz iduitzen zaut, heni e, pehiok txelekur bezalako bat, ait, Aitaren segidea artea du, eta hain dako, horren dako, izi e, bat izakela, zerbait kez gaundea izaiten balitz, este edo olako zerbait. Beste lotura bat, izaitena enustez, hemengo jendiak dielaik buruzagi, do familiako zerbait delarik, hemengo jendia delaik, beste loturat badu, bez, beste atxikimendu bat, Eta horrek iten du, eh, nahi duriko idutzen zaut pegu bezalako batek esekulan ez du gula utziko, inara, inen duela eh, uh -huh. xalbatzeko, medefabrikan uh -huh. xalbatzeko. Uh -huh. Eta nik hala ikusten dut, uh -huh. hala ikusten dut. Gero hala ez da ulergarri uler da, duzunak, baina familiako enpresa batzuek besterik erakutsi dute, eh? uh, badakigusen bat kanporatzi zen den lauak empresan uh -huh. ahi egan. Behar bada basen, beste zerbait egiteko, langileak ezentzunak, beldurpian ere atxik ez gaituzte, deitu behiz lauaketik guk galderak egin nahi genitu elarik azteko. Baina, bon, beste kasu batetara, tuztaritzera, uh, hola behia kooperatifan erranduzu, bat zela, beraz, kooperatifan, miskazeko nxailu batekin, Jon, hori da? Hori da. Txau lehtu bali ima dut, Eta, bon, nola, antolatiak zizte, gunero uh, Kroposamenen egiteko, inbestitzen Be... dut, buruz, eta... Iru hilabetero biltzen dira Administratio Kontsailuan, eta sebe debat baldin badugu, bagoaz eh, Administratio Kontsailuaren lehen da kariaren gana, eta heiten diogu ea eh, hurria ipatzen alden eta otuztenan ezartzen du. Eta ipatzen dute eta gero iten dute laburpen bat, fitsatu adena eta... Fena, ala ibiltzen da. Mm -hmm. Gero, uh, emezortzi langileak ez dira uh, koopera tzaileak, eh. Uztet, uh, uh, estatutoetan estatu uh, idatziadela urte baten buru... Nu erriten da... Sartu berdela? Ba, bai, feng, bada, enxegu, da, enxegu, gisa, enxegu gisa bada orte bat eta gero sartzen ahal bai, da? Han fet, CDD-era eta orte baten buruan bortxaz bada demand eskaira bai, xa, kooperatiban, sartzeko eskaira bada no, automatikoki egina dena eta bestek bozkatzen dute bai ez. Bon, uxu, uh, bai da, Diko, uh, langilek, eta bon, bai ezkoa da. Diko, kapitalean adiroa ezertzen dute. Eta jainik, ZDD bat tian balimada, ergan geroari pentsatzen aldera, ba, ah, ba, ba. emeiten du pixka bat perspektiba, ergan egosu. ZDD ba, bat tian balimazira urte batez, bai, kizu, bera bera, ola behirian, arte bat dutela. Uh, ba, ba, normalki, o, bat delarik, ez da urte bateko lanaren zatz. Mm -hmm. La lan finkoa da, Gara, ipatzen zinuen Ola behianak gida Iduriz, zuen Eganak, kondutan aktuak direla Ala ere, sindikatuen Aldetik, nola da Ez Lankideak, eh? Gero ezakiten Lankideak Erreferentziak direnez Baina Dena da uh, irudi ditsa ja dutela. Me gero ez dira halabiko sindikatzazmintzogurukurjean minzu dira. Mm -hmm. a ere olabegia enpresa kooperatifa bat dela. Ez dugu hainitz hemen eskualegian, hala ere kooperatifek jadanik Ola antolatu dira uh, pixkat diferenki, Uh, desberdinki egiteko beste enpresa moduetarik. Eta jadanik hor bada urratz bat mintzatzeko, antolatzeko eta bon eta gero sendikaten lab aski berrikitan sartu da hemen, beste sendikatuak ziren franxes sendikatuak ere eta hortarako kooperatifetan sartu eta etzen, uh, lehen uh, pensamendua Frantses sendikatu batean sartzea, hori ere izan da bela belaunaldi bat hor izan da dora berroi bat urte hor sortu zituztenak kooperatifa batzu eta hor zinez ikusten da antolatzeko manera desberdin bat eta hor zinez ikusten du ere lanian hartzen aldera bai besteekin mintzatuz bai elgarrekin autoak eginez eta hori urras bat aski kipia barin bada ikusten barin bada zoma enpresa diren eskuela eta zoma kooperatifa eh da baina hala ere ikusten da eta bestalde, pixkat, fiskat eh, peio etchelekuren enpresari jiteko ikusten da ere hor familiako batzu edo heinberean egoiten dira, edo hainitz garatzen dira, eta hor oh, uste dut pehiok animaneko lana eginduela, eta ala ere dira em, talde, talde kipi batzu, ala, banatuak dira, bat dituzte especialitate batzu, egan ezake, eta talde horietan ala ere ikusten da, bahanean mintzatzen aldela, antolatzen aldera, ordean, Horre, ez da behar ba, industri, maileko, nausi, handi horiek bezala, uh, bada beste manera bat. Baina ados niz, uh, ala ere gauzak pixkat erresten ahalko direla, sindikat batzu hortan sartzen bali dira, ala ere sindikatuek ere behar dute jakin zepasatzen den gure gure lehiuntan. <risa> <risa> Eina utara emendi, senditzen duzu, dabakizu bakizo, entxugazet, labek horretan diokatu nahi du, entxugazet, urbiltasuna ipatzen dugu hainitzor hagemanetan? Bai, urbiltasuna eta hor, adibidez, aipatzen denean, hola berrian, sartzen garen denean, CDD batean, e, legez, CDD bat dela kontratu mota bat, isistitu behar dena, ZDI ezin denean. Eta bukaren norma bat bilakatu dela CDD bat biakatzea. Eta legez, ZDI bat izan barko luke, ZDI bat bali madago, zuzenan ZDI bat egin barko genuke. Bon, hori da, e, gauza bat. Gero badago beste fenomeno bat, eta hori e, evidentea dena, izan kooperatiba bat, edo beste, esa bat SABAT, SRL, edo enpresandi, edo txiki, denak lutuak dira konvenio kolektibo batekin. Eta... Langileok ez antolatu zaen enpresetan eta ez bozkatuz nahi duten sindikatuak haien enpresetan eta hori, e, uzten dute beste lgaldetan e, egiten diren enpresa handio horietan etxiki eta egiten diren hauteskunde guzti horietan ematen dute aukera sindikatu handiei Parisen negoziatzea, zure enpresan baduzu konmeno kolektibo bat naita nahi ez. Eta zure kommenino kolektiboa negoziatuta dago Parisen, eta negoziatuta dago beste sindikatu batzuen partetik. Biak hori nahi baduzu aldatu ez duzu aukerarik, dela zure enpresan aldatu eta hori aldatzeko negoziatu daiteke zure nagusiarekin zuzenean. Baina nahi baduzu zure enpresan ondoan den sektore berdinean, enpresa berdinean, labaldintza berdinetan egotea, nahi eta sindikatu baten beraz eta adarretatik egiten dela. Beraz, enpresa batean bozkatzen dugunean, izan ertain, txiki edo handi, Ematen diogu ere, e, zilegitasuna sindikatuei negoziatzeko konbeinio kolektibo oiek. Tezgea konturatzen, konbeinio kolektibo oiek nahitan haiez aplikatzen direla guren prestan. Den denetan. Zer bada konbeinio Dena, oporrak zelatzen. nola pausatzen dituzu, e, zenbat egun e, lan egin barduzu, zenbat ordu egunean. Ze... Hori guztia, zure egun gauzak, bukaeran, kontrolatuta daude parixetik. Eta horregatik, labetik, bimia eta aldarrikatzen dugula bertako negoziazioa ere muak, modu interprofesionalean, guk onbentzituak haude alternatiba bakarra dela horbiltasuneko negoziazioa izaitea. Eta izan, konbeinio kolektibo batean alabestean, estatutik etortzen diren konbeinio kolektiboak obetzen alko genituzke indajarreman bat eta negoziatuz. Adibidez, bihergoizean, e, nagusien sindikatu batekin bilduak gira, ikusteko datoren urtetan, nola egiten dugun, olako gune bat sortzeko. Zenta, hori dela alternativa bakarra, eta hori ez dugula bakarrik egin gola egin eginbarko dugu beste sindikatekin, izan CGTekoak, ZFDekoak, UNTZakoak, edo beste, baina baita ere parean ditugun e, patronalarekin, CPMU, UDZ eta UDP lekin dugula, momentu honetan, medef, nahiago luke parisetik negoziatu duten ohitura sindikatu goiekin hemendik baino eta hori da aldatu behar duguna eta horrela eginez bertako ekonomia bultzatuz bertako akordioak lotuz gure lan betuko genituzke ez bakarrik enpresa batean ba eta enpresa guztietan eta bereziki enpresa txikietan eta negoziatzen dugunean enpresa txikietan haiek ez dute okeralik negoziatzeko Eta momentu honetan diktugun hauteskunde txiki hoietan e, e, direnak, horretarako daude bai. Eta guk pentsatu behar jo genuke, ipar Euskal Herria dibidez enpresa handi bat balitz bezala. Enpresa handi bat, osatua enpresa txiki askoekin. Eta hor isolatuak enpresa desbernietan diren langile guzti guztioiek batuz eta antolatuz, Euskal Herria hobeto batean biziko gineateke. Jean-Marco Zafre, en edizen, sindikatuek laguntzen dute hor lutura egiten langile eta arduradunen artean? Bo, me beinan... Uh, ez hau zu galiten badena ez, pentsatzen dut badakit badela gehiago? Ez, badira, badira, sindikata guztiak badira. Baina bau gero joko handi bat da, nahi ba zu, ara? E, agosein zuen, uh, ertentzuelarik dena Parisien jokatzen zela. Me Parisien jokatzen da, ere ez bakerek sindikatuena, beinan, uh, Parisien eta menturaz, uh, ez da genik, non, Strasburgen edo Ruxelen, gure, gure kasuan, uh, odioan... Uh, Bai, em, em, em, sendigatak hor dira, Parisen jokatzen da haniz gauza, gero bat ditugu ahambat komisio, nun, ah, zukriai horretan bezala zaxen dela, gizu puskat emaiten duten eh, eh, lekuka. Bah, ara, eh, zailada bai enpresentzat eta balangilentzat. <laughs> La, lang, Langilean uh, aldetik berriz uh, ikusteko, bon, entzuten bali madut uh, agurirat ditultzeko, ea, eh, Gracien Urruti, uh, bon, langile, bon, guziek zailada, baina ikusten duzu, zure lankidetan, denek badutela interesa, ez dira hor bakarrik, hulgibidea uh, eh, hilabete xaribat irazteko, im, importanta da, senitzen duzu, ala ere motivatuak direla horokorrian? Uh, motivatuak Kambiatzen dira, gero, te, gehiago ez dira goiten gu bezala amost, ogoi, oita amagochte, antreperxa berian, guai gaztek, e, e, espalimada ontza antolatzen, espalimada ontza pasatzen, par, a, gubeno fitio partitzen dira, guk baginuen, alako kultura bat, nuen, nuen antreperxa e, batean sartzen ginen larik, bo, E, kasik bizi guziko zen. Hidu izan zaokun guri e, horretzen izni, entrepresar onibatzen sartu nintzen eta erantza okuten, ma, hori, sartzen malima hortan, eta erretretta hartio bauk. Eta, bon, e, bos plaseila iten guko, e, entrepresarua e, e, errustukuturazioan eta partitu zen. Eta gu... <laughs> Jonginen hemen eta jo berri sartu entrepresatik pibatean. Bena, bon, guk e, ez, ez da gauzabera gu e, e, mintzatzeko zendikatez, mintzatzeko idudia da enustez zendikatena piskat kamiatu e, beha e, ikusten da. Jantziago e, mailan egi e, usten guk ez. Tugu emengoa ikusten edu izen beti lama antolatu dela ikse hori niz, beti zey, zerbait berri antolatzen delaik, Be beti gaizki kusia da. Belduk bat, aldaketaren beldukaz? Jen, Geniak espaitaki, espitu ez zautzen, zertaz den. Hordian, ais edak zikatzia, kontra hartzia. Aldiz, esplikatzen anima da ongi, eta hori da henei duriko egin behar dena. Denak, komprende zaten, zer, o lerde zaten, zennako egina dena, zain, ahantailetan den, edo nahusi, edo, edo langile, biak, adosten al girela, denek elgar ditzemari madugu, eta hori da. Ez, beti, langilea nausiaren aukka egiteko, beti, mena, bo, buru, zer, konduetan hartu behar da, nola nahi dugun e, laneko baldintzak e, hobetu, eta noren gain den, bai gure gain, bai nausian gain, e, e, elgarreta zehortan da, duriko... E, ikusi behar, zerbait egiten aldenez. Hmm. Bena egia da irudia zeniketan irudia hemen hasteko eta gaizki gai, ikusia gai, gai, gai da hori e, egia, e, egia egia jaiteko Jo berba azken urte untan, bizitzen dugun egoera agunt bitxi horrekin gauzak aldatzen ai dira eta uste dut denak oai, gehiago humiltasunaekin ibiltzen girela Nausi batzu agun seog zirenak orain be agun langiliak ere ahont, uh, ahogo edo xer balimaziren, beren baldin eta huriek ere ikusten dute zailtasun batzu badirela eta mementua da behar ba, elkarrizketak eta gehiago egiteko, denen artean ikusteko elgarrekin ora eraikitzen alden eta bo, frantzia utziko dugu behar ba binan, hemen berian jadanik baginuke egiteko, uste dut, emengo epresekin, emengo langileekin denen artean pixkat uh, uh, elgarri, elgarriz ketaudian egiteko eta gauzak pixka ta ahantza hasteko. Ba, Google waru benen gure gure nor da nortasun no, bat iruditzen zauku gaur uh, mintzatuz gure, gure kezkak gaur aipatuz nauzari mintzatuz gaur buhauk... E, gehiago indar eginen duela. Guri ez dakit egia denez, bat dugu enustez e, noxtasun hoi. E, Iduitzen zauko, e, bo, nik azteko, <laughs> e, nausiekin, bai ze mintzatzen baina nahez. E, Iduitzen zauko, bon, piskat libratzen nau, e, mintzatziak berak, libratzen nau, ez enetakoa txitzia, edo iditzen bo, eraitia baizik zerbait egiten duela, lotura bat iten nila zerbait fetu ginen duela. Bo, hori behar nik hola pentsatzen duk. Ena utara mendek? Ja, yeah, dos nahi, zuk esaten balinba baiozu zure naguselit, entzuten balinba zaitu okay. eta lortzen balinba zuzuk nahituzunak, ondo iduritzen zait. Eta hobeto zuk aldarikatzen jozuna balinba badago langile guztientzako. Eta hori ez duguk ordezkatuko eta ez dugu kendu nahi, eta ez dela kendu behar ez daire. Baina e, Franziak jons bezala momentu honetan bizitzen dugun krisi ekonomikoa etorriko dena, krisi sanitariotik pasako gira krisi sozioekonomiko batera, eta momentu honetan oso importantea dela hori antizipatzea albeizain bat. Eta aurreko urteko martxotik, lab sindikatutik interpelatu ditugu bai patronalak guztiak, bai sindikatak guztiak, bai zesei, bai direct bai e, e, subprefetak Antolatzeko maiori, esan ez, ezin dugu segitu bordaletik edo pauetik erantzuten, asiber dugula hemen eseritzen eta ikusi nola erantzuten jogun ego, hemengo egoerari ikusten ditugu ostatuak itxita, datoren ilabeteetan langile asko eta asko egongo dira prekaritate handi batean. Hori nola erantzuten dugun. Eta ma, ez dute esango izena hemen, baina nagusi batzuk esan nena ez ez ez, ez gira gure, ez berizik izeseitik, ari gira gure e, bezeroei erantzuten eta antolatzen, eta ez dela momentua itzegiteko. Bai, ez badugu itzegiten orain, Eta ja urte bat pas eta, denbora galdu dugula, denbora gehiegi. Ez badugula hasten hitz egiten ikusteko ze alternatiba sortu daiteke, izan telelanaren inguruan. izan e, ze Zformkuntzan behar genuken genuenlukgalde honetan e, lauaken diren enplegut enpleguiek e, bilakatzeko beste enplegu mota batzuk. Hortan kokatu behar dugu Zformkuntza behar jo genituuz gen. aurrera begira begi nola ingo dugun. Hori labek ezindu erabaki bakarrik. Hori langile guztiok erabaki behar dugu, nagusi guztiok erabaki behar dugu, eta hortan negoziatu behar dugu. Eta zer egiten dugun? Ba, idetzen dugu bestaldera, eta haber Parisen erabaki honak artzen dituzten edo txarrak. Eta txarrak bali badian salatuko ditugu. Eta, ah, gaizki, eta ahogaizki. Baina zer egiten duguk guk hori hobetzeko. Ta nik aprobetsatzen dut momentu hori iz diren sindikatak eta patronalak guztiak berriz esaten daramatzen dugu urte bat orain Aldarrikapen honekin. Egin dezagun nurratxuri, lortu behar dugu alternatibak sortzen. Eta hemendik ere ditugu. Ez Parisetik ez bordaletik, eta zinundik. Bai? Azoan, Azoan, ba, azken a, part, ba, bukatzeko a, parte a, parte baina, bukatzeko Sena, parte hau? Aldera suso sindikatek iruditxak adute, baz? Nire ustez sindikalismoa bizitzen duela, a, azken berrogeit amak honetan e, bere fasean dagoa. E, bigarren gerla mondiatik sindikalismo mota bat zegoen eta ez dugula berritu. Eta iritsi zaigu momentua sindikalismoa berritzeko. Eta dugun irudi hori hobetu behar dugu eta langileekin batera egingo dugu. Eta askotan langilok ikusten dute sindikatuak egingo dute. Ez trompatzen gira. Langilok egin behar dugu sindikatuekin. Eta ez alderantziz. Eta askotan, ehenik askotan, lehangilei esaten diet, gu ez gira inor esateko bai grebara deitu bar edo joan bar dugun. ez, zuek erabaki berduzuek grebara joan bar duzuen, edo ez, bai, baina nola egin bar dugu, nola egin bar dugu, nola egin bar dugu, zuen antolatuz, eta zuen pentsatzen balin baduzue, zuen nagusiarekin, ez dago laukerarik, la itzegiteko, grazianak egiten doan moduan, ez dagola aukerarik negoziatzeko, edo gure nahiak eh, lortzeko, momentu batean, Gere bara joan barko gine, eta gere bat tresna bada, ez da helburu bat. Beldurra bada, antxurazet TPE, hamar eh? langilezpetik horietan uh, hori da, egiazko. Uh, Beldurro horren gehinditzeko uh, urratxa. Iru dia badela, uh, langile soil bat, enpresakipi batean balin badala, eta ze, karta bat balin badu, sendikatu batean, odean berak uste du iruditxarraukanen duela. Bona. Iduriz hori da aldatu behar ere biskat sindikatu mailean irudi hori aldatzeko. Aldiz antolatzeko eta gai bali bada, erana du indar batzu baditugula gure inguruan eta horiek behar ditugula erabili, bainan biztandena denen artean, langileak ere ikusten dute BZeroak gabe beren enpresa ezin duela bizi, Nauseak ere orain eta gainera berak ere gehiago urte, azken urte untan ikusten du langile gabe ere ezin duela adaptatu edo egokitu behar den bezala eta bezeroekin ere behar egin. Ordean, bon, ez dira batzu beste enkontra, eztian grazienek erten zuen bezala, elgarrekin behar dira eraman bide horiek. <lipen> Hala, kaxik azken uh, hitzak izanen uh, dira, Francis uh, justu zurekin, eh, uh, onduko hilabetean. Hala, hemen ez direnak gauk, eh, onduko zailazela beti ogen egispetarazteko, uh, parek... Kotasunan nahi dugula, beinan uh, ondoko aldian uh, emazteak bakarrik izanen ditugula hemen? Ala, eta nun martxuan giren eta elduden ilaitean api lan, ez ginuen hori ere martxuan egin nahi. Hordean, elduden ilaitean emazteak ipatutuko ditugu, emazteak lan munduan, horiek ere denetan dira, biziguzian bezala eta gainera usutan bi egun egiten dituzte egun berean, ez gu bezala, odian horiekin mintzatuko gira, ikusteko heak horiek ere zen iritziak dituzten, eta nola alda daiteke ere lan mundua horiekin. Eta soldaten zberdinita xuna eta pairatzen dituzten egia. Uh, Indiustizia gusiak barnatuko ditugu. Anartian, eskertzeko tenoria dintza uku. Doni bane gara zetik uh, sinen Jean-Marco Safrein, enitizeko langilea, mile esker? Ba ehi, esker. Eina utara mendilab sinikatu koa? Mile esker zua uh, ehi. kooperatifakoa mile esker? Eta Gracien Urruti, uh, agur gaxan esker. Anzi Gabé Francis hemen eh? el karteko kidea hemen uh, el kartetarekin jukali jatiek baitugu saio uh, hau hidugarena ginuen egan dugu laugarena uh, soin izan entzen emazten lekoa en Francis bai milezker besta lierte ondoko alibatarte <risa>